Озвучено книжкова хмаринка. Акт шостий. Той самий кадр, але вже пізніше. Денного світла майже немає, і виє вітер. Лісиста місцевість на південь від міста. Ми згори дивимося на океанський прибій через лінії електропередачі. Різкий тріск, і величезна сосна падає над роти. Дощ іскор. На Мейнстріт, повторюючи першу сцену, гаснуть усі вогні. І мигалка на перехресті теж. В офісі констебля, де сидять Хедж та Пітер, гасне світло. А чорт, серцем вимовляє Хедж. Пітер не озивається. Всередині камери. Лінош, темна купа, весь окрім очей. Вони світяться тривожним світлом, як у вовка. Хедж коперсається у ящику столу. Коли він витягає ліхтар, Пітер хапає його за руку. Подивися на нього. Хедж різко обертається. Заарештований сидить у тій самій позі. Але цього потойбічного вогню в його очах немає. Хедж вмикає ліхтар і спрямовує промінь в обличчя Ліножа. Погляд Ліножа абсолютно спокійний. Що таке? запитує Хедж у Пітера. Мені здалося, ні, нічого. Він знову дивиться на Ліножа з подивом і трохи зі страхом. Мабуть, надто накурився того, що продаєш, підсидає його Хедж. «Столи пельку, Хедж огризається Пітер із сумішшю сорому та злості. «Не говори про те, чого не розумієш». У магазині залишилися лише Майк та Тесе Маршан. При вимкненому світлі стало дуже темно, вікна великі, але світла за ними вже майже немає. Майк обходить прилавок та відкриває розподільчий щит на стіні. Всередині рубильники та один великий вимикач. Його Майк і перекидає. За магазином ліворуч від вантажного майданчика стоїть невеликий сарай із написом «Генератор». Чути, як у сараю заводиться двигун, і вихлопна труба, виведена назовні, кашлює синім димом, що одразу забирається вітром. В офісі констебля вмикається світло, і хеч зітхає з полегшенням. Гей, пітек, лише він. Він хоче вибачити, стільки ще хоче, щоб у цьому Пітер пішов йому назустріч, але Пітер точно не в настрої. Він відходить убік і дивиться на дошку оголошень. Піт, я трохи перегнув, вибачається хеч. «Щось у цьому роді», – відповідає Пітер і кидає погляд на Ліножа. Лінож дивиться на нього у відповідь із невловимою усмішкою. «А ти на що дивився?» – запитує Пітер. Лінож не відповідає, просто дивиться на Пітера з тією ж усмішкою. Пітер неспокійно повертається до дошки оголошень. Хеч дивиться на нього, шкодуючи про свою безглузду репліку. На гянку магазину стоять Майк та Тесе. Вона у парці та у високих чоботях на гумовій підошві. Все одно її хитає вітром, і Майку доводиться її підтримати. Потім він підходить до вітрини з боку від дверей. Внизу вікна з обох боків дві ручки. Одну бере Майк, до другої дістається Тесе. Вони крутять ручки і розмовляють. Насправді кричать, інакше не чути. І на скло опускається дерев'яний штормовий ставень. «Ти дістанешся?» – запитує Майк. «Я міг би тебе підкинути». «Тобі не в той бік, а мені лише шість будинків пройти, як ти і сам знаєш». «Не роби з мене дитину!» Він киває та посміхається. Вони переходять до іншої вітрини і опускають другий штормовий ставень. «Слухай, Майку, як, по-твоєму, навіщо він тут з'явився і до чого йому було вбивати Марту?» «Уявлення немає!» «Давай додому, Тесе, розведи вогонь, я тут сам закрию!» Покінчивши з віконницею, вони йдуть до сходів. Теса здригається і натягує тугіший капюшон при черговому пориві вітру. «Стеж за ним краще», – каже вона. «Не треба, щоб він тут ниж порив, поки довкола таке». Вона кивком голови показує на завірюху. «Не хвилюйся». Вона дивиться на нього ще секунду і побачена її розумною мірою заспокоює. Кивнувши головою, Теса спускається по засніжених сходах, міцно тримаючись за поручні. Коли вона вже повернулася спиною, Майк перестає стежити за своїм обличчям, і тут ми бачимо, наскільки він стурбований». Він входить усередину, замикає двері, повертає табличку відкрито іншою стороною, закрито, і опускає штори. В офіс констебля входить Майк, все ще струшуючи з черевиків сніг. Він озирається навколо. Хеч уже знайшов другий ліхтар і поставив кілька свічок. Пітер так само уважно вивчає дошку оголошень. Майк підходить до тієї ж дошки, виймаючи з задньої кишені аркуш паперу. «Як у вас тут окей?» Окей, у межах розумного, відповідає Хейч, але не можу зв'язатися з поліцією в ма Загалом ні з ким не можу зв'язатися. Чому мене це не дивує, каже Майк. Він пришпилює на дошку написаний від руки графік чергувань, і Пітер негайно починає вивчати його. Ви з Пітером до восьмої, Кірк Фріман і Джек Карвер з восьмої до півночі, Робі Білс і Санні Бротіган з півночі до чотирьох. Білі Соамс і Джонні Герріман з четвертої ранку і до восьмої. Потім напишемо далі. Майк виймає невеликий кейс та фотоапарат «Поляроїд». Засуває ящики і повертається до чергової пари, чекаючи на їх коментарі. У відповідь лише незручне мовчання. «Як, хлопці, вас влаштовує?» «Дуже добре», – відповідає хеч занадто щиро. «Цілком нормально», – підхоплює Пітер. Майк пильно дивиться на них і здогадується, звідки вітер дме. Відкриває кейс, і ми встигаємо помітити безліч предметів, які можуть стати вам у нагоді, якщо ви представник поліції в маленькому містечку. Великий ліхтар, бинти, аптечка першої допомоги і так далі. Майк кладе фотоапарат у середину і знову звертається до них. «Тримайтеся на поготові, обидва, вам зрозуміло?» Знову немає відповіді. Хеч збентежений, Пітер надувся. Майк повертається до Ліноже. Потім ми поговоримо, як ви хотіли, сер». Він закриває кейс і йде до дверей. У будинок ударяє сильний порив вітру, і будинок потріскує. й зовні з гуркотом щось валиться. Хедж здригається. «А що з ним робити, якщо Робі та Урсула вирішать дунути в дудку і скликати все місто в укриття? Що нам його посадити в кутку підвалу Мерії з ковдрою та мискою юшки?» – запитує Хедж. «Не знаю», – відповідає Майк. «Мабуть, залишатись із ним». «Щоб нас здуло разом із ним?» – буркає Пітер. «Ти хочеш піти додому, піти? запитує Майк. «Ні». Майк киває та йде. У темряві що згущується, до будинку Марти Кларендон під'їжджає всюди хід служби острова, пробиваючись через наметині кучугури і проїжджаючи гілки, що впали. Машина зупиняється перед хвірткою. З неї виходить Майк із кейсом і йде по доріжці. Буря все розігрується, і пориви вітру жбурляють майка з боку в бік. Він дереться по зладенілих від снігу сходах. На терасі він відкриває кейс, виймає ліхтар та поляроїд у футлярі. Апарат вішає собі на шию. Вітер стогне, і гілки барабанять по терасі. Майк озирається довкола, дещо нервово, і знову повертається до справи. Витягує з кейсу моток білої клейкої стрічки та авторучку. Притиснувши рукою до грудей ліхтар, вже ввімкнений, Майк відриває шматок стрічки і клеїть на двері Марти. Знявши ковпачок із ручки, одну секунду думає, потім пише «Місце злочину, не входити». Майкл Андерсон, констебль. Одягає стрічку на ручку, як браслет, і відчиняє двері. Піднімає ходунок Марти, тримаючи за ручки одягненими в рукавички руками, і ставить у хол. Потім закриває кейс, бере його в руку і сам заходить. У холі Майк сує включений ліхтар у кишеню куртки. Промінь б'є в стелю. Сам Майк – всього лише рухомий силует у темряві. Він відкриває фотоапарат і підносить його до обличчя. Спалах. Висвітлює побите закривавлене обличчя Марти Кларендон. На секунду. І тут же гасне. Цей кадр і такі ж повністю застиглі, як фотографії місця злочину, як речові докази, якими вони колись стануть у суді. Принаймні Майк так думає. У темному холі Майк повертається, ховаючи першу фотографію в кишеню куртки, і знову клацає апаратом. Спалах. І ми бачимо картини на стіні холу. Човни на морі, міський причал у 1920 році. Старий форт пихкає вгору по Атлантик-стріт, 1928 рік. Дівчата на пікніку біля маяка. Картини забрискані кров'ю, між ними на шпалерах кров густіша і все гасне. Силует Майка Андерсона трохи нахиляється. Спалах. По підлозі тягнеться чорний слід, ніби Санта-Клаус хвацько проїхав однією полозою, як автокаскадер. Тільки там, де кінець тростини Ліно пройшов через кров, тягнуться вздовж сліду криваві хвости, мов хвилі від човна. Майнули і зникли. У темному холі Майк рухається у бік вітальні. Обстановка цілком зловісна. Від меблів лише неясні контури – Вітер завиває, стукають гілки по стінах і стогнуть дерева. Майк іде вперед, і ліхтар так само б'є в стелю з його кишені. Випадково Майк об щось спіткнувся, і темне-кругле котиться по підлозі, зачіпає ніжку крісла і відскакує від рами. Майк іде за ним, виймає ліхтар з кишені, і ми на мить сліпнемо. Це Майк у пошуках предмета, що котився випадково посвітив ліхтарем у камеру. Але нам все одно цього предмета не видно. Майк повертає ліхтар у кишеню, піднімає фотоапарат та нахиляється. Спалах. М'яч Деві на підлозі, заляпаний кров'ю, схожий на кошмарну планету, виринає і знову зникає у темряві. У темній кімнаті Майк відриває шматок стрічки, пише на ньому «Реч-доказ». Спалах. Розбита вщент слухавка. Крізь зазубрену дірку видніються електронні кишки. Як вибите око. Затемнення. Здивований Майк муриться, дивлячись на телевізор. Вони з Хетчем точно чули цю хреновину. Без сумніву, він обережно підходить, повертається та піднімає апарат. Спалах. Крісло Марти. Темне і закривавлене, зловісне, як знаряддя тортур. Поруч на столі досі тарілка з-під печива та вимазана кров'ю чашка. Цей знімок Майк хоче повторити. Піднімає апарат і зупиняється. Дивиться. На простір над дверима між Вітальнею та Холом. Там щось написано на шпалерах над притолокою. Нам видно, але занадто темно, щоб прочитати. Майк наводить поляроїд. Спалах. Це послання, написане кров'ю Марти Кларендон. Дайте мені те, що я хочу, і я піду. Чи ми його впізнали, чи ні? Затемнення. Майк вражений і вражений неслабо. Але свою роботу він має намір закінчити. Навівши апарат, він ще раз клацає крісло. Спалах. Цього разу поперек підлокітників лежить тростина на ліноже. кров'ю вовча голова гарчить на спалах. Якщо раніше не було зрозумілим сенсу малюнка на шпалерах, тепер сумнівів не залишилося. Апарат випадає з рук майка. Якби не ремінь, він би шльопнувся на підлогу. У майка підкошується коліна, його можна зрозуміти – Минулого разу тростини тут не було. Удар вітру такої сили, якої ще не було, і вікно за спиною майка вибухає всередину. Примарними вихорами вривається до кімнати сніг. Фіранки коливаються, як руки привидів. Майк здригається від переляку. Сподіваюся, і ми теж. Але швидко приходить у себе вікно зі шторами, наводить поляроїд. Спалах. Вовча голова на тростині крупним планом. Нам в обличчя дивляться вишкірені і закривавлені зуби та очі, як у вовка-примари при ударі блискавки. Затемнення. Майк стоїть секунду, беречи себе до рук. Кладе в кишеню останню фотографію, ще відриває шматочок стрічки і ліпить на тростину. На стрічці пише «Речдок» і «Мож зброй вбивства». Майк у темряві переходить у їдальню «Будинку». Знімає зсередини столу прикрасу у вигляді свічки та соснової шишки. Потім бере білу скатертину. Виходить у хол і підходить до силуету тіла Марти. Підійшовши, помічає щось на стіні біля дверей, направивши туди промінь ліхтаря. Майк бачить, що це вішалка для ключів у формі ключа. Присвітивши ліхтарем, Майк знаходить набір ключів, які йому потрібні. Знімає їх із гачка. Майк вставляє ключ у двері. На бирці старечою в'яззю Марти Кларендон написано Вхідні двері». Майк ховає ключі в кишеню і ставить камеру та кейс поряд на сходинки. «Вибачте, місіс Кларендон», – каже він. Укриває Марту з катертиною, підбирає свої речі. Потім відчиняє двері на терасу рівно настільки, що протиснутися, і виходить у бурю, що реве. Вже ніч. Ключем Марти Майк зачиняє двері, пробує її, перевіряючи, що вона замкнулася – Камера показує чийсь будинок на Мейн-стріт, але через майже суцільний сніг ледве видно. У Керворів на кухні сидять Джек, Анджела та Бестер. Генератора вони не мають. Кухня освітлена двома газовими лампами, і по кутах лежать густі тіні. Сім'я вечеряє бутербродами та газованою водою. При кожному пориві вітру, від якого тріскотить будинок, Анджела нервово озирається. Джек – ловець омарів, і він менше хвилюється щодо погоди. А чого хвилюватись, коли сидиш на твердій землі? Він із Бастером грає в літачок. Літаком слугує бутерброд із копченою ковбасою, а ангаром для нього відкритий рот Бастера. Джек підлітає, видаючи всі відповідні літакові звуки. І відлітає знову. Бастер від душі сміється. тато такий смішний. Зувні рветься хрумкий тріск. Анджела хапає Джека за руку. Що це? Дерево, відповідає Джек, судячи звуку на задньому дворі у Робіша. Без Бог їм терасу не розбила. Він знову починає грати в літак, цього разу той приземляється до рота Бастеру. Джек, питає Анджела, тобі обов'язково повертатися до магазину? Ага. Тато сторожитиме поганого дядька, кричить Бастер. Щоб він не втік. Я літачок. Що так, то так, великий хлопець, каже Джек. І знову заходить бутербродом. Упіке в рот Бастера і тримає його волосся, дивлячись на Анджелу серйозним поглядом. Дитино, це важка ситуація, і кожен має взяти участь. А крім того, я буду з кірком. На чергування ставлять кількох друзів. А в мене друг Дон Білс оголошує Бастер, він уміє бути мавпою». «Ага», – каже Джек, «він, напевно, цьому навчився у свого тата». «Енджі пирскає прикриваючи рота». Бастер починає видавати мавпячі звуки і чухатися. Типова поведінка цього п'ятирічного хлопчика за обідом. Батьки ставляться до нього з безоглядним коханням. «Почуєш сирену? Бери Бастера і їдь». Каже Джек, знаєш що? Якщо турбуватимешся, не чекай на сирена їдь відразу. Візьми снігохід. «Ти певен?» «Ага. Тим більше, що чим раніше ти з Бастером там опинишся, тим краще ночівля у вас буде. Туди вже їдуть люди, я бачив вогні». Джек киває під боріддям на вікно. «Ну, загалом, коли моя вахта скінчиться, будь тут чи там. Я тебе знайду». Він усміхається, їй і вона заспокоєна, усміхається у відповідь. Вітер завиває, і в них посмішки сповзають із обличчя. Ледве вловимо, але чути гуркіт прибою. Джек каже, «Підвал Мерії буде, напевно, найбезпечнішим місцем на всьому острові найближчі дві доби. Я тобі скажу, сьогодні прибій буде чорт зна який». «Чому з усіх цих днів людина мала з'явитися саме сьогодні?» запитує Анджела, не чекаючи, звичайно, відповіді. «Мама, що зробив цей поганий чоловік? Ось знову маленький глечик з великими вухами». Анжела нахиляється та цілує його. «Крав місяць і приніс вітер. Чи хочеш ти ще бутерброд, великий хлопчику?» «Ага, і нехай він теж у тата літає!» У темряві біля риби та омарів Гоца хвилі злітають вище, ніж будь-коли. Маяк у темряві шторму видно неясним силуетом, і спалахи його висвітлюють лише сніговий хаос. На перехресті Main Street та Atlantic Street темрява. Вітер розриває з підвіски згаслому галку, і вона летить на кінці свого дроту, як закручена котушка на нитці, падає у глибокий намітаний на вулиці сніг. Темно і в офісі констебля, де за ґратами Лінош сидить усе в тій самій позі, з голодним обличчям у рамі трохи розставлених колін. Він зібраний зосереджений, але на обличчі його все та ж тінь посмішки. Хедж в іншому кутку відкрив портативний комп'ютер, і на його екрані мерехтить програма Кросворда, якою Хедж поглинений. Пітера, який сидить під дошкою оголошень з обвислим обличчями, дивиться на Ліноже розширеними порожніми очима. Ми бачимо обличчя Ліноже крупним планом, і його усмішка стає ширшою. Очі темнішають до чорноти і в них знову крутяться ті самі червоні змії. Пітер, не відриваючи погляду від ліножа, простягає руку за спину та знімає з дошки старе оголошення департаменту рибальства. Перевертає іншою стороною. У нагрудній кишені він має ручку. Зараз він клацає нею і прикладає перо до паперу. І жодного разу не дивиться на те, що робить. Його погляд прикутий до ліножа. «Слухай, Піте», – питає Хеч. «Що б це могло бути? Насість Йодлера». «Чотири літери. Крупний план. На усміхненому обличчі Ліножа губи ворохнулися, наче ковтаючим рухом. «Альп!» – каже Пітер. «Так, звичайно», – погоджується Хеч і вписує букви в сітку. «Класна програма, дам тобі теж спробувати, якщо хочеш». Звичайно, – каже Пітер, голосом цілком нормальним, але око від Ліножа не відриває. І перо його також не зупиняється, навіть не сповільнюється. І на звороті оголошення видно написані нерівними друкованими літерами знову і знову слова. «Дайте мені! Дайте мені! Дайте мені те, що я хочу! Дайте мені те, що я хочу! Дайте мені!» А навколо слів, як прикраса довкола рукопису чинця, багато тих самих фігур, що ми бачили над дверима вітальні марти. І знову крупним планом обличчя ліножа. Чорні звірячі очі сповнені обертовою червоною каламуті. І видно самі кінчики і клопотібних зубів. На мисі Літл Толл Айленда завиває вітер. Гнуться під завірюхою дерева, стукають і тріщать гілки. З пташиного польоту, накритий вночі та бурою острів, обидві вулиці забиті снігом. Вогнів дуже мало. Це місто відрізане від зовнішнього світу. Повністю. Камера чекає, щоб до нас це дійшло. І затемнення. Кінець шостого акту.